Tira ba, dugu eta hostegunero egiten dugun bezalaxe gaurkoan ere munduari begiratuko diogu gure nazioarteko aditu aden txente rekondoren eskutik aixo txente egunon. Ba, egunon. Bueno, gaurkoan, e, urrearen no hogeita bosta, e, esaten egin alde, no ez? Kaletikano oso jende gutxi de, de behinela. Bai, bai, ematen dula oraindik ere jende asko du barneratu, ba batzuentzat gaur e, e, dela jaieguna, euk normala da la, baina e, bueno, dira. In fine. Bueno, Estatubatuetako hauteskundeetarako hiru aste bakarrik geratzen diren honetan, eh debatea izan zen pasa den e, egunean Obama eta Rumni, badirudi Obamak irabazi duela debate hori, baino, kontuan hartuta estatu Estatubatuarrei politika internazionala ez hitzaiela askorik axola ez. Olida, olida. Eh, azken debatea, han 4 bate egon dira, 3 de izan dira eh lehendakaritzarako, ba, e, Romney eta Obamaren artean eta azkenna izan da ere ba lehendakari ordearen artean, eh? Eta bueno, hemen bai ematen dula la Obama irabazle bertzelatera dela, eh baino azpimarratu behar dela Romney, espero baino asko sober ere gontzala eta horregatiken e, distantzia gero eta txikiagoa da, ez, Eta gero eta txikiagoa eta gainera jakin gabe Nor dago, momentu honetan, inkestaren arabera, ba, horretik, inkesta batzuek esaten dutela ba, Obama oa indik mantentzen dula bere tiroia, baina beste batzuek eta interesanteak dira ere Barronen pozizioa lehenkoa dala. E, oa indik ere, ba, berdinketa eta susmatzen dala esaten dugun bezala, baina ikusi berda. Eta ja, e, debate horretazten zentratuta jakin da ere eta horreko azpimarratu dugun bezala. Ba, bateak e, gehien bar marketen, marketinerako izaten dira, esainbeste esakontzeko ba, gaietaz, ez dago aukerarik, normalean da, ba, hori ez, e, ikusteko zenolako gaitasuna daukaten ba, bai e, auta gaitzarako diren, eta bai haien programak. Eta hori esan da, ba, bueno, tampoko politika giburuz ba, oso antzekoak izan dira, ez? diskursuak bai batena eta bai bestena. Mm -hmm. e, eta horrekin batera ere, ba, bueno, e, gaiak izan dira ba, betikoak. Ba, Iran, China, Israel, Libia, Obamak ere erabilitu bin ladere ba, ilketa, e, Romney egon da bai aia gauza bera esaten, eta bai egon dira bi gai oso bitxiak. Ez? Ba, bueno, e, militarren guruko ezta bai da, eh romnei bota zuen ba, bueno, momentu honetan Obamaren lehendakaltzari esker ba, a, e, gerrarako itsasontziak zenbakia ba, gero ta txikiagoa dala eta obama bere habilidadearekin bere trebearekin ba, E, erantzun zion, ba, bueno, momentu honetan ere bai zaldiak eta bai bai honetak ba oso eskaxak direla, ez hau da ez, denboraren poderioa ba, ejertzituak ere aldatzen dira. Eta baita ere segurtasuna, ez? Ematen dula beti, estatu batuetako politika, politika imperial histori lotuta dagola barne segurtasunarekin. E, ikusten dituzten mamuak nun nahi, eta horregatik, aitzaki horrekin, ba bueno, e, haien interventzioak, haien e, guda preventiboak, eta barretabar, bar, ez? Eta gero bainikaz ximarratuko nuke e, eta gero eta nabariagoa da la gainera ba, Obamaren diskursoa ba, busen Bushen diskurso oso oso antzekoa da e, bere gogortasuna ematen dula bere atzetik e, demo, aldarri demokrata baino ba neokonservatzaileak daudela ez, Rogney berez, ba pizka distantzia bilatzen e, bere irudi konzerbatzaile bizkar bastertzeko eta horrek ere ba bueno adierazten du ba Obanbaren urte hauetan berdin inguruko talde dolaguntzaileak ba busin ingurukoak direla kaso gaia gotan eta horrek ere bueno baldintzatuko du edo baldintzatzen du bere politika es mm -hmm. esaten dute bukatzeko ba bueno badakigu auteskunde honetan oraindik no, e, faltatzen diren egunetan ba indefisoak eta Eh, Abstenzioa normalean jotzen dutenei inguruan mugituko dira bi hautagai eta hemen, ba, bueno, ba daude, amabi bat estatu oso importanteak, oso klabeak izango direla gero eh, maitza horokorra aztertzeko, eta hoietan ba, ohaiok ematen eh, du ba, izar mediatikoa izango dela, ez? Eta inkeztaren arabera, oaindik ere, ba, Obamak mantentzen dula lentasunak eta hori igual denborarekin klabe izango da. Mm -hmm. Bona, bueno, aztuk esan ez du, Obamaren eh, Bushen diskurso antzekoaz dela, baina, poslela gerratu pixkatu, umore pixka bat jar, eh, jartzearen eh rumni se hace la eta eh errepublikanoa Obama Bai, bai, posibu da, posibu da baina era berean, diskurtsoetan e, Romney markatu du distantzia oso-sosakona oso, oso e, tipartirekin eh, jakinda momentu honetan klabe dagoela esain beste e, tipartinguruko jendea, hori e, primarietan igual klabi izango zan, momentu honetan tipartik ez baldin badu bultzatzen Romney badakite oba materako dala eta ez daukate beste aukerarik botu utilez Romney izango da, eta Romney badaki hor hori ere eta horrekin ere nahi du ba, berreskuratu ba, hori, ez zentriz morie, bai indeziosk eta normalean, ba demokrata eta republikano artean banatzen diren poltsa horietako jendea bere bereganatzeko. Mm -hmm. Bueno, e, estatu batuak utziko ditugu alde batera eta Siria eta Libano aipatuko dugu hor badirudi, eh bueno, e, erasoak izan direla, ezta? Bai, eta hemen ere gidoia edorralditatea errepikatzen da. E, Oain orain dela jaibete batzuk maigainean jarri izan berriro ere Ba, akordio bat negoziazioak asteko ematen zula alasadere presegola nazio batuekin bat egiteko, eta baldintzak onartzeko eta irikitzeko prozesu negozia bat, eta e, matxinoen erantzuna izan zen, ba, bueno, atentatuak, damaskon eta beste hibietan. Eta oain ere nazio batua gibilita hortik saseatzen, e, ematen zula ba, gobernuren aldetik Zasiakorrio bat la onartzeko baldintza batzuk, eta horrekin ere, ba, bueno, beste neurriak hartu bat, tregua bat, zueten bat, e, amistia baldintzatua, eta beste neurri ez. Eta hori dagoenean, ba, bueno, topatzen dugu Damaskon, eta beste irietan berriro ere, atentatu bortitzak, ba egune dezberdinetan, baino azpimarratzeko ere Libanon gertatutakoa, ez? E, guizan alazan enkontrako atentatu ere ba, iriki du, edo erakutsi digu bere e, gordin tasunek osoan, zen ba, bueno, e, olako gatazka, bizitzen ari da guai momentu honetan, ez bakarrik Sirian, baizik eta zonalde dozualde guzti horretan, ez? Ez da, kasualitatea, ba, bueno, zen izan da, E, biktima e, noren kontra, junda bakarrik pertsonaen kontra, baizik, eta ze, ze irudikatzen zuen edo ze horrezkatzen zun berak. E, baita ere, ba, mamuru be, batzuk berri do, berrazaldu dira e, Libanoren estenatokian, ikusita zenolako zauriak daude oa itxi gabe gu da zibiletik konea, berez, zalantzak eta... E teoriak askok, ez? hemen ere, bueno, eh, badaudelak teoriak baina egiten baldin badegu azterketa labur bat, eh, ikusten, zen teoriak sortu dira azken egun hauetan, ba bueno, denetatik entzun dugu, es, jakinda, eh, guisan alasan, eh, sunita sala E, barneko edo segurtasun servitzuekin lotuta, baino esain beste polizia eta ejertzituarekin, gehien bat servitzu sekretuarekin, e, gizon oso potere txua, e, kasualitatez, e, e, Parisen edo Frantzian egon da azken hilabetetan zaziskututa, bera voltatu da egun hauetan Libanora, baino bere familian delitu da e, Parisen, eta justu voltatzen denean, ba, bueno, atentatua, ez, e, bera sunita da, ordon, Batzuentzat argi dagola hemenatzetik dagola hizbula eta beste e, arerio politikoen izan alazanen arerio politikoen eskua ez. Beste batzuek eta hori e, liban onbein eta berriro erreptzen dala apuntatzen dute Israelen eskuagian dagolatzetik gogoratu berdela guisan alasan izan da ere e, edo gai izan zuen bere garaian ba desmantelatzeko e, espien sare desberdinak e, Israelenak e, e, horrekin batera beste batzuek esaten dutela ba ba posible da kaeda edo gaur egun Libanon daude e, talde suni irralikalak ba atentatu honekin bultzatzea enfrentamentuak edo sakontzea ere isbularen kontrako jarrera bat eta badagola ere eta hemen askok eta askok bat egiten dutela, ba, garai batean siriak ere botasu nabisu bat, ez? esan ez, siriako gatazka etzala izango bakarreke siriako mugaen barnean kokatuko eta historikoki siriak beti jokatu du papera handi bat Libanon eta tentatu honekin ba,gia, hori ba, e, edo lortu du hori erakustea, ez? munduari, eh, pres nagola, ba, eramatea eskualde Zonalde Osoetara eta Libanon kasuan ba oso oso adieraz lagia Mitxia izan da ere, ikusita zenolako erantzuna eman dute bai gobernuak eta bai izbulak, ez? E, ni uste naiko motela izan dala eta baita ere, naiz eta irakoak egon protestetan, eta hola, e, adiraztekoa da, opozizioa ez dala izan gai, ba, erabiltzeko, ba, hilketa hau, ez? Agian, ba, bere ahultasuna oso nabari edala, momentu honetan, libanon, eta ez dauka ungo aukerarik, ba, gobernu eta izbolaren kontra, ba, kale borroka batean, zantzea. Uhum. Bueno, eh Merkolan hai protoko dugu. Europan bueno, mm, stratekia bat e, emanda, naiz eta e, ez da oso publiko egin nahi, baino badirudi ez direla oso ondo eramaten orain Angela Merkel eta Franz Hollande. Hori da, hori da, eta hemen ere, ba, interpretazio dezberdinak, ez? E, Denudak ibu, momentu honetan, Europar tre, batasunaren trenaren motorrak ba, bai Alemanian eta bai Holandan kokatzen dala, ez eh? urazki, Alemania izango da, ingenieria nagusia eta ba Holanda laguntzailea. E, barkatu Holanda, Franzia, Holanda, Holanda jaunak, ez? E, ikusten dala, holako ba, bueno, mm, ikamikak sartzen direnean, ba, ematen dula proiektu hori hankasbora dagoela. Eta ni uste puntu bateraino, baharra dauka olako analiziak, ez. E, Benetako Europar Batasunaren proiektua aspalditik, ni uste, tx txut ditutada gola, ez dauka etorkizun oso hondirik behintzat, e, teoria eta praktika aztertzen baldin badegu eta horrekin batera ikusten dugu zenolako lehiagonda ere beste garaibatean, ba errezuma batuarekin, ez, eta hemen ere ikusi behar dela, ba... Londresetik mesuak ba, nahiko keskagarriak dira ba, Europar Batasunaren proiektuei begira. Hori esan da, ba, bai, egia da, e, bai, Frantzia eta bai Alemania bako, bakoitza dauka bere agenda propioa. E, azken aste honetan entzun da gero eta gehiago, ba, alemaniatik gero eta gehiago ere gaudela behitzen Polonia aldera, e, Poloniaren tamainas eta kokapena ez, eta bere historia ta barreta ba segurazki etorkizunean papel importantea dauka jolasteko Europa n eh edo zein estenatoki eta Alemaniak lortzen baldin badu ba loturak asko sextuagoak eh Barsobiarekin ba oso arrexarra argazkia ikustea, poloniatik, iaia esloveniara dauka zonalde oso oso eh, kontrolatuta. Ez? Eta kontrolatzen baldin badezu hori, ba, Europaren bihot osoa, ez? zentralitate osoa lortzen. Dezu. Eta Frantzia, estatu Frantziarren kasuan, ba, bai, e, etzun dira, holandaren olako kinu publikoak, nik esango nukean, segurazki kinu mediatikoak, zeren estatu eh, frantziarraan, Momentu honetan erreformak eta murrizketak martzan daude ere. Ez dira, seguraski, ba, estatu espainolean, portugalen eta beste dogrezian beselakoak, baina aztertzen ari dira eta naiz eta erabili, beste erabaki, ba, askoz populistagoak, ba zer gakigo aberatsei eta holakoak e egia da estatu Frantziarren barnean ere ba momentu honetan e, lana dijuala oso sehatzneatz hori ez, murrisketei begira reformari begira eta e, gisa edo estado el bienestar dentzendararen ba iaia -ia oso kaltetua ere esa, esa aterako da e, frantsian eta hori esan da ba bueno, interesatzen zaio holandebi hainbeste e, egun pasa eta gero ba atentzioa piskat ez eta horregatik sartzen da olako ikamika merkelekin jakin da ere ba, Frantzia momentu honetan ez baldin, ba, ez baldin badulortzen e, Alemaniaren babesa babes nairete diplomatikoa eta estrategikoa ba, Frantzia ere erresesio sakon batean sartuko da eurrengo jabetetan, eta ondorioak, ba, oindik, auskalo nolakoak izango diren. ez horregatik ba, bueno, e, ni usteet, bialiatu nagusioiek, oindik ere egin loturak mantenduko dute interesengatik, ez? eta erabiliko dituzte baulako e, desadostasun publikoak gehien bat e, barneko kontsumoei begida. <hazurra> ba, dailudi, gainera, e, rasoi e, politika ekonomikoetan, e, gertuago dagoela holanetik, holan hau da, e, rasoik eta holan berdina eskatzen diote Alemaniari, eh? Bai, bai, eta hori da, Pariz aspalditik konturatu dela e, ez baldin badu lortzen, E, bere ber inbertsioak e, berreskuratzea, inbertsio sikin hoiek, ba, beste krisi sakon batean dauden estatuen ek, e, deuda taulakoa ez balin badu hori berreskuratzen edo kontrolatzen, ba, urrengo biktima bere izango dala, es, krisioren biktima. Eta horregatik, ba bueno, e, Rajoi ere, ba bueno, aprobetzatzen du kojuntura, ba, bere alde jartzeko, eh, Paris jakin da, oindik ere, Estatu Frantziarren pisua bai dela pisu importantea Europan, eta ez Madril ez, denok dakiko, azken, eh, hilabetetan, krisi sakontzen ari den bitartez, base izan da, benetazko pisua eta papera, Estatu Espainolean, ba, munduan zehar, ez? Mm -hmm. Eta, bueno, horrek ere, osoari ari edesgarria. Bueno, Kuba, aipatuko dugu, berrogeita mar urte misilien krisia, baino, eh, ez bakarrik hori, baizik eta, bueno, Fidel Castro hiltzat eman emat komunikabidek? Bai, bai, e, taula, ni uste bere eskutitza ere oso adirazgarria, ez, e, ointen Oien dela, ba, egun batzuk pasadenogita batean berak publiko egin suni e, irrazia esan ez hori ez e, titularra zen. Fidel Castro ez agonizando, ez? Eta berak zingatzen eta piskat parrez egiten ez. Oituta gaude, mende baldean olako figuren inguruan ba, manipulazio mediatikoa, zurrumurruak eta dana interesatuta eta justu ba, ez da gualdia, kuba inguruan olako berriak sortzen dira. Ni hemen e, egia da, e, eta argazkiaren ara dela eta berak ere holandor hola onartzula E, adinaren poderioa eta baita ere e, bere osasun arasoak direla medio, ba Fidel, baia, ja, sartzen ari da, e, sartzen, sentidu osoan eta horrekin ere, ba bueno, haiegatuko da bere momentua, eta Fidel bertela fizikoki desagertuko da, eh? Baina ikusten dugu horrekin batera nolakuban naiz eta fizikoki desagertu, ni uste dut e, martxan aspalditik daude jarrita mekanismoak ba hori ere e, jasotzeko, eta hori ere, edo, olako egorea baten aurrean, ba aurre egiteko. Eta horren, olako gauza ikusten dugunean, eta zideleke esaten zuen bezala, ba haiek ere ja ohituta daude ez, olako zurrumurruak, olako e, berri mali, e, tse, e, espreski botatak, e, bahala edo nola desoreka bat e, sortzeko e, Kuba barnean, eta, bueno, eta normalean gainera, ni uste, salatu behar dela, ikurra beti, kasualitatez Madridetik etortzen da, ez, estatu espainiolean, badaude komunikeidea oso importanteak, eta badidu daukatela daukatela, ba, e, gaztelaniaz ez duten betxela, enferme, e, zera gora enfermizo bat, ez, obsesioen enfermizo bat, e, Kuba eta Castro kontra eta horregatik, ba, holako zurrumurruak. Uhum. Bueno, eta amaitzeko Kurdistan aipatuko dugu. Bai, eta berriro ere, es, ja udaberri arabierra soztu zenean eta zonalde guzti horietan bilpilia jarri zian leku askotan, ba, berriroi edan ere kurduak eh, kurdoak, es. es kasuan ikusten dugu eh, ez dago laingo interesi eh, Mendebaldean, ba bidazteko zenola eh, kurratzak ematen akademikia eh, okupatuta dagoen gunetan eta ez, Iran edo Turkiako pean dauden kurdoei. Eh, eta momento honetan, ba Turkiaren kasuan garzeletan, 100 kapreso kurduak daude. Egoera oso gokor batean esango nuke ni baldintzak oso gogorrak direla eta momentu honetan ba beste ofentsiba bat diruten martxan e, kurdoen eskutik, eh eta gose greba e, masibo bat hasi da eh Turkiako gartzeletan eta haien eskubideak eta gehien bat bultzatzen ere eta salatzen e, beren buru e, aia, egoera, eh okalaren egoera, ba guztiz dago, ez dauka aukerari interlokuzioa e, martxan jartzeko eta horri salatzeko, ba bueno, holako mugimendua, ni mugimendua orra ja daia bere espresso sauden momentuan egoera nahiko larria izaten da baina naiz eta hori izan ba gai direla borrokatzeko barru, barrutik ba haien eskubideak eta errikurduen eskubideak defendatzeko batzente rekondo na batzente rekondo en nazio arteko aditua mila mila esker beste azte betez gurean izategatik izate eta aurrengoren arte bai izan aio